يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويقفل لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 Əsas məkifətlərdən biridir. Gayələrdən biridir. Qəbunlu Müsləlmən Allah əsvəl-əqələrə ibadət edir, onu şərək qoşmur. Asililərdən uzaq olur. Çox cənnətə nal olsun. Və həmçinin o cənnətdən uzaqlaştıran maniler də var. Aparan, yollar, aparmayan yollar də var. Mani olan. Hansı ki o yollar cehəndimə aparır. O yollar da çoxdur. Allah subhanətə alə bizə bildirib, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhələm bildirib və bəzi aparan yollardan, səbəblərdən elələr də var ki, elə kiçiydi. Bəzən çoxumuz ki, ona fikir verməliyik. Amma Allah yanında böyüyü. o böyüyüdür. O məsələlərdən də biri <coughs> insan dilidir. Yəni, dillə laqeyd yanaşmaq, fikir verməmək sözlərimə, sözlərə və, kəlmələrə və, danışmaq, harada gəldi danışmaq, kiminlə gəldi danışmaq, danışma. ona görə müsəlman gələkliyyətdə olaq. Allah s.ə.q. Quranda neçə yerdə qeyd edir ki, elimsiz danşan, qibət eləyən və s. Həmçün, böyük günahlar olmanı bildirir. Həmçün, Allah s.a.q. Qaf suresi 18-ci ayda Mə yəlfidu min qavlin illə lədəyhi rəqibun akid Yəni, elə bir söz yoxdur ki, siz deyirsiniz, onu bizim mələk kən etdiyimiz bu barədə mələk yazmısın. Yəni mələk hər şey yazır. O mələk də nə mürekkəbi qutadır, nə də vərəqi. Onu görə bu ayağı eşidən mömin. Cəhərlə hər sözə fikir verməlidir. Çünki mümin ehtiyatlı olmalıdır hə müşəm? Qarvaq tanışmaq, çox tanışmaq. Və əşrədə susmaq, fəyədəsiz səhbetlerdə susmaq, Allah'a imandan və ahirət yöndə imandandır. Peyhəmər sallallahu əlçinəm buyurur ki, kim Allah'a və ahirət yöndə inanırsa, ya həyər danışsın ya da sussun. Ona görə Muaz radiyallahu anhə eşləndir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və sələndir ki, hər bir kəlməyə görə insan cavab verecək. Muaz dedir ki, ya Rasulullah, hələ belə danışdıqlarımızdan da, məhəl o qiymət, yəni o nəsə dəyərə olacaq, nəsə təsirə olacaq. Və buna cəhənnəmə düşəcəklər. Peygamber sallallahu aleyhi və sələməmdir ki, ey Muaz, hələ cəhənnəmə, hələ Əsas gedərlər, dinlərin ucvasından gedəcəklər. Dil baxmayaraq, qaladi ət parçasıda ancaq fikir verirsiniz, Allah s.q. 2 dənə göz verib, 2 dənə qulaq, əl, ayaq və s. Amma ağızı 1 dənə verib, ki, az naşkinə. Yəni, ola bilərsən, çox işdəsən çox görəsən, Amma hər görəni, eşləni də tanışmazlar. Ona görə İbn-i Qeym-i Rahiməhullah El-Cevab-ül-Kafi El kitabında 182. ayda e, Səhvədə buyurur, deyir, deyir ki, baxmayaraq bir, o bir şey baxanda yəni, rahat gəlin insana. Hansı ki, günahlardan da çəkilmək rahatdır biraz. Məsələn, haram meydan, zülüm etməkdən, zinadan, orluqdan, araqç meydan, harama baxmaqdan və s. və səl, günahlar. Onlardan insan bu günahlardan bir e, özün qorumağa çox rahat, rahat gəlir yəni. Amma dili qorumaqsa çətindir. Dili qorumaq haramdan çətin olur. Hansı bu günahlar ki, qeyd etdiyidir. Rahimullah. Və sonra deyir ki, rahimullah, görür ki, bir kişi dində, zahibliyə, ibadətdə ona işarələ göstərərlər. Yəni, misal kimi göstərərlər. Lakin, danışığında fikir verəndə bəzən fikir vermir danışığına. Yəni, bir sözlə düşür o dərəcədən. Və elə düşür ki, məqriblə məşriqin arasındakı kimi, məsafəqisi kimi. Bir şey derirsən, Ola belə insan özü qorusun zinadan, uğurluqdan, araqç meydan, xanami <coughs> meydan və s. Amma dildən görsən qoruya bilmir. Bu da göstərir ki, insan necə ehtiyyatda olmalıdır. Və həmçinin nə gəldi danışan da cahilliyin əvaməsidir. Necə həkim deyir, altı şeylə cahili tanımaq olar. Yəni, cahilliyin altın əvaməti var. Həm birisi, heç bir şeydən qəzəblənən. Heç bir şey yoxdur, qəzəblənir. İkinci isə əvamətlərinin cahilliyin faydasız danışmaq. Nə yəzi danışan, faydasız danışan. Üçüncü, yerində yer, faydasız xərcliyən, 4-cü sirri açan, hər kəsə sirri açan. 5-ci hər kəsə inanan. 6-cı dostunu düşmənini tanımayan. Bu cəhətin əməlləridir. Vətəlin bəlanalarından, məsələn, <coughs> ilin bəlanalarından hansı ki, insanı aparır təhlükəyə, həlakə Ona aid olmayan məsələlər də aşmaq. Ona görə Lohman əleyhissalamlar soruşlandı ki, bu cür hikmətə necə nail oldun? Necə çatdın? Lohman dedi ki, kifayətimdən artıq heç kestən soruşmadım, yəni nə var idi? Ona kifayətləndim, başqasını soruşmadım və mənə aid olmayan məsələlərdən danışmadım. Belə hikifətə nail oldum. Və bu da mühümdür. Sənə aid olmayan məsələləri danışma. Özü təhlükə yapsam. Həmçinin dilin belalarından batilə bahsil, qarışmaq, batildən danışmaq, batinin içine girmək, məsələn, E, günah sözlər günah, Günahlı sözlər Söhbətlər danışma Bu da dibin bəlalarındandır Həmçinin bəlalarından Söyük dövmək Bir sözlər demək Həmçinin bəlalarından Zarafat eləmək Bizlə zarafat eləmək Həddi var O həddi olar O həddi olar Çünki Peygamber sallallara senden zarafat eləyərdi. Lakin zarafat gerək yalandan olmaya. Yalan sendi, kurulmaya. Düzəndir, Peygamber sallallara haqqı dəyərdi. Rəsul sallallara senden zarafat eləyərdi sahabələrlə. Amma çox zarafat eləməy. Ve bu zarafat təhkire çəkməy və səir, yalana yalana bu tür zarafatlar halamdır. Ve dillə bunun etməy, dəməy. İnsan üçün təhlükəyətdir. Həmçinin bəlalanan dilin ələ salmaq, istiqa eləmək, həmçinin əlamətlərinə sirri üşşə eləmək, sirri açmaq, kimi gəldi, vədə xilaf çıxmaq, söz vermək, dinlə ki, belə eləyəcəm, vədə xilaf çıxmaq, yalan danışmaq, Yalandan andıçmək, həmçinin dilin bəlanlarından qeybət eləməkdir. Qeybətə qulaqsa, qeybətçilən şəriqdir, günahda. Həmçinin bəlanlarından nəmmamlıq, qeyxan bərsəlullah sələrin buyurub üçün nəmmam cənnəti girməz. Yəni, söz götürmək, gedib başqalarını çatdırmaq, hələn 10 dənə də üstünə qoymaq, demək, Gəsli isə fitnə olmaq üçündür. Məmmam odur. əlamətlərindən, dilin bəlalarından iki dilli olmaq, yəni iki olmaq, həmçinin nəinki üzlən, iki dilli ol, ol, insan həmçinin olur. Yəni, səniyyəmə yaxşı da yaxşı da açır, gedir başqasının yanına səndən biz danışır. Buxari, məsli Həmçinin bəlalarından dilindir, müstələ müsləmin Allah, məddaqlıq, etmək, həddin af tərifləmək. Qularımsız dilin bəlalarındandır. Onun qədər etdiyat da o. Allah'tan qox günəm. Və bilginə ki, nə qədər güclə olsan da, nə qədər pulma olsa da, qarqda otursan da, onsuz da Allah s.ə.v.ələyəni, tap tatsa gələcəksən. Və onu təavirlədikən, də hər kəlməyə görə cavab verəcəksən. Allah Subhanahu taala buyurur: "Yəma təşəhədu <cabələlədiyim> aləyhim al-sinətuhum və əydihim və arğuluhum bimə kənu yaəmlun." Nun surəsinin 4-cü ayə. Yəni Allah Subhanahu taala verir ki, qiyamət gününə Va buyurur ki, o gün sən dilin özü danışacaq. Əllərin özü danışacaq, şahidlik edəcək. Ayaqların özü şahidlik edəcək sən nə edirdin. Ona görə qorxu o gündən, qorxunun Allahdan ehtiyatlı ol. Bil ki, bir dəyə kəl mənə cənnəmi qapana bilərsən. Bu dilə fikir ver. Və çalış, dilin zikirlə olsun, ancaq xeyir danışsın. Və haramdan və günahlardan uzaq olsun. Necəs ancaq bundadır. Allah subhələlələ bizə şifadilərdən etsin. Allah subhələlələ bizə dilimizi qoruyanlardan etsin. Allah subhələlə o müsəlmanlar çıxəstədirlər. Yə Rab, Allah şofabi. Yə Rab, ölkəmizə müsəlman ölkəna xətadan baladan qoru. Yə Rab, bir həmsinin Məscidimizin açılmasına, məscidlərin açılmasına kömək ol. Yəqin ki, kimlər ki mane ola məscidlərin açılmasına, məscidimizin açılmasına, yəni arab olaraq dalalığı göstərən, dalalıq olaraq belə ki, elə xəstəliklər ver ki, olay, əlaca tapa bilməsinlər bu dünyada. Zarı tezliklə məscidimizi açmağa kömək ol. Və cəmaatsızını möhkəm et. Və bizi dində sabit et. Aku <gülüyor> lazu إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العلمين وصلاة والسلام على أشرف الأمجاب مسنين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين إباد الله إن الله يأمر بالعب والإحسان وإيتائه القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي جائزكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصدعون